Vajdojmë me lëzimin dhe shpëgimin e libret të të qmuar shërhu s-sunna të imam dërbaharit, rahimahullah Jemi të pika njëshin e pës të të tërë ku ka thon autori, rahimahullah Wal mihnatu fil islami bid'a Wa amma ljom fëjum tahanu bis sunna Li qowlihi inna hadha l'ilma dinun Fandhuru amman të akhudhuna dinakum Do ma thonë Vrën janë provim në islam është bidat ose sprova apo provokimi është bidat kurse sa të njerëzit provohen apo vihen në provë me sunet. ë sepse thot siç ka thënë, siç e thon pra, kjo dit kjo dituri është fe, prandaj shikoni se nga kush e merrni fen tuaj. Pas të vazhdojnë Vëla taqbelu lë haditha Illa min men taqbeluna shahadet e hu Pra mose pranoni hadithin Pre askujt përveç pre ati Që ja pranoni dëshmin Fëtën dhuru In kane sahibë sunna Lëhu ma arifa Saduq Këtëb të anhu Vë illa të raktë hu Dëmë thënë E shikon njeri unë E analizonë në sa asnjëri sunnetit ka detyrë është i sinqert, atëra shkruan ti për ti, përndryshe e lë. Do thon këtpik pra autori rahimahullahu për hyj vërtetim për rendsin e socities dhe zgjedhjes aty për të cilit merr detyrë, sepse marrja e detyrisë është Cështja më e rëndësishme që ekziston për njeriu, do të thonë është çështja më e rëndësishme për dinin dhe dunjën e tij. Në realitet, marrja e dyturisë është marrje fes. Do të thonë kur përmendet fjala dyturi, është për qëllim mësimi i dyturisë me të cilën e një Allahu subhanahu wa taala i njëjëm radh vetcilësitë e tij, e, ti, e një besimin në te të, të uhidin edhe e, qështje tira që kanë të bëjnë me besimin edhe njohja e halalit dhe haramit dhe më thënë ajo është njohja i badetit e kështu më ratë dhe më thënë dituria në bastës e cilës e beson dhe e adhuron Allah në subhanahu wa ta'ala edhe kjo kuptohet se është qështje më rëndësishme që duhet të ashojës se prejkat vjenë kjo dituri për i kujtë e merë e kështu më radhë ka thonë s'prova pro, provimi do thotë provimi i njerëzve vënja në prov është bidat sëpse ka përqilim do më thonë atë që kanë pru bidat gjit do thotë mi provu njerëzit me diska që nuk është prej kuronit dhe sunetit Pra në atë kohë kur janë shfaqë gjehmit, ose motë të zilit, të cilët kanë përhapë një bidat të rezikshëm, dhe kanë mëri në disa pozitat larta të pushtetit, edhe ata i kanë vënë provë të gjithë njerëzit. Më thënë nëse njeriu e ka pranu bidatin e tyre, ka qenë në regu edhe i lirë, Pra nëse ka thonë se kurani është i kryumë, atëherë e konë e në regullë. Për ndryshe, në qovë se e ka refuzu këtë bidat, atëherë ka pasë vështirësia dhe sprova të mëdha e, disa prej atyre djetarve edhe në përgjësi prej muslimanve që e kanë refuzu këtë bidat duke e thonë atë që ka thonë Allahu në kuran dhe atë që ka thonë pengamiri sallallahu aleyhi wasallem dhe e ka mefuzubi datin e gjëhmive atëherë përshka këtë kësaj disa për e tyre janë vra disa janë rahur disa janë burgosur disa vë në më thanë jo është ndërpre jo është ndërpre rizku si i thojnë ja kanë ndërpre të ardhurat janë lërgu prej punëve gjitha këto kanë qenë metoda të shtypjes presionit që muslimanët aprovojnë bidatin e këtyre. Dhe kuptohet se kjo mënyrë e vënies në provë të njerëzve, nuk ka dyshim se është bidat. Do të thonë që të provohen njerëzit, e, a e thonë ndëmim ndëmt të një grupi, edhe nëse e thonë se të jenë të planuar, nëse nuk e thonë, atëherë të largohen edhe të luftohen, kjo është bidat. Kërës e ka thonu e emme ljom, fejum të hënu bi sunne. Dhe mu thënë, sot njerëzit vihen provë me sunnet. Dhe të provohen a janë pasues të vërtet të sunnetit. Sëpse pas një kohë është largu kjo së provë prej muslimanve. Dhe mu thëmë, kërë ka ardhë në pushtet, mu të wekili, rahimehullah. A i ka kundrështu... Pararësit e ti në pushtet Dëmë thënë khalifët e më parëshëm Me munë, el wathik Edhe el muatësim Dëmë thënë këta janë konë Ata të cilët janë diku prej Mute zilive Dhe i kanë detyru muslimon që da thojnë bidatin e Mute zilive Dhe kanë qenë Dëmë thënë thirës në Këtë Në këtë bidat të Shumtuar Dëmë thënë që njerëzit thojnë Se kuroni është i kryumë Mirë po më dhonë, ka ardhë dhe pas largimit të tyre, të, të më thunë, pas vdekjes të tyre, ka ardhë tjetër khalifet të cilin Abahu e ka udhzu me sunet, e ka është quit më të uëkkel, edhe e ka ndërpreket fitne. Atëher, i ka ngrit, i ka largu dhe të bidat gjit, edhe i ka ngrit pasuesit e sunetit, e ka shfaq sunetin, kathirë në sunet, edhe një prej atyre të, të cilët i kanë ngritë dhe i kanë ndihmuar ka qenë edhe Imam Ahmed ibn Hanbel. Allahu qom siroft. Atëve të gjithë dietar. Ëh, atëherë kuptohet se për marrjen e diturisë duhet njeriu patjetër të ëh të sigurohet, siç them, thotë nuk do mend se njeriu kur ka diçka kur ka qështje me rëndësi për ta, pa tjetër se sigurohet nga e merë, nga furnizohet me ata, me, kë, me këka punë, dhe të për atë qështje, e kështu me radhë, kuptohet se për marrin e fesë, duhet ta ketë kujdesin matë-matë, edhe i provon edhe i verifikon njerëzit që janë pasues të vërtetë sunetit. Sepse, si që kam thonë disa prej djetarve, in hadha al-ilm ad-din do thon kjo dituria është fe fam dhurur ammen ta xhodhun dinakum pra sikoni edhe analizoni se prej kujt e merrin e merrni fen tuaj ky fjalë është i njohur është vënë i njohur do thon se është e Muhammed ibn Sirinit tham se ka edhe disa prej të tjerëve që kam thën por ajo që është më e njohur është transmetuar më shumë e ka transmitu imam muslimi rahim e Allah në hyrje në librit të ti të më thënë janë në liber po në parathanje në librit aty ka pas tira kuste mirë po e ka ka transmitu me në zëngjir prej disa prej djetarve të asaj kohë se e ka thonë Muhammed e Ben Sirin edhe kjo fjalë me dërtejtë është plëtsisht në pajtim me regullat e Gronit dhe sunetit, duhet pa tjetër të shikohet se prej kujt njëri u e merë fejnë. Nuk lejojt të amore fejnë prej se cilit që e gjendë. Më thënë, se cilit njerë që ka pru fryma, me morë fej prej ti, dhe në këtë mënyrë, më thënë, me përzi hakun me batilin, mos me njoftë se qëka është e vërtet, qëka është dituri e sakët, dhe qëka është e shtrembrume, Por, du më thënë, njeri duhet jeti kujdeshëm Duhet, e, se cili duhet ta di Se kush është kompetent Që ti ta marës e, fenë prej ti Edhe, kuptohet e, ka, Kanë thonë disa prej djetarve Të herëshëm prej muhadithinve Kanë thonë, kemi pyt për njerëzit Prej cilët është me marë në një hadith Në më thënë Kemi pyta që shumë, sa që në kanë thonë, a do me martu, dhe më thënë, me i dhonë dikën tafërt. Dhe thëtë që shumë, kanë pyta për atë, sa që kanë mendu se, ë, është duke interesu se, bëhet fjalë për martesë. Kuptohet që në atë kohë, ka qenë e njohur të, të muslimantë, që kur dikush ka ardhë, ta kërkoj e vazën, nëse motërën e kështu me radhë, dhe më thënë, kur ka kërku dikush një grua për martes, pa tjetër familia kanë pytë për fetarin e ti, për namazet, të ashtë i regullët në gjami, për e, rrugën, ashtë pasu e sisunetit, për soqirin e kështu me radhë, dhe më thanë për këto aspekte kanë pytë, dhe jo si kërsot që pysin ashtë i punësum, a ka shpia, a ka makin e kështu me radhë, por kanë pytë për hëllësit e fetaris edhe moralit, të ati që ka kërku më thënë ka kërku dhe një grua për martes por djetartë kanë pyte edhe për njerëzit për, për të cilëve kanë do shtë me mërë diqka prej dituris dhe një hadith ose pra dhe një transmitim ose diqka prej dituris edhe kanë pyte aqë shumë edhe aqë hëllësisht sa, si, sa që kanë thon a do me martu më thëmë do me dhonë dhe një vajzë për martes që po pyte ka shumë Pa tjetër, du më thonë se kanë pyt që di, marja dituris tjetë prej njerëzve besnik edhe njerëz që kanë besu e shmëri edhe besnikri edhe që kanë fetari edhe jo me marë prej njerëzve që janë du më thonë që të bajnë trahti ose mashtrime ose që janë vetë të mashtrum edhe të devijum por gjithashtu edhe jo prej njerëzve që janë të pacartë edhe kjo është që është shumë e rëndësishme, të më thanë, nuk kanë marrë të të ri pre atyre që janë të pa qartë. Ashtë një prej kategorive në gjërëhët të adil në shkencët e hadithit, që thuet për në një transmituës në është me sturë. Të më thanë, i bje sigur është një bulumë, të më thanë, nuk është gjendja ti e qartë, krejtësishtë, edhe kjo është transmituës i doptë. Nuk, nuk e kanë me lehti bartjen e transmetimin e fes, por do të thon njerëz që s'kan qenë të qartë për çështjet e fes janë largu prej prej tyre. Do thon njeriu, prandaj me sunet provohen njerëzit. Nëse ka qendrim të qartë në sunet edhe dihman të vërtetën në mënyrë të qartë, do thonim dihman pasuesit e sunetit, e lufton bidatin, i lufton njerëz te bidatit në mënyrë të qartë atëhera aja është njëri i qartë dhe i besueshëm. Për ndryshë nëse ka, ka mjegullina dhe paqartësi edhe nuk të regon qartë a është pasuesi sunetit, a është kunder, kunder njërzve të devijum, kunder të pavërtetës, atëherë do më thanë se nuk është, nuk është prej këti kushti që të merët dituria prej ti. Edhe Gjithashtu kanë thonë, «Va la taqbelu l'haditha illa, illa min men taqbelu në shahadet e hu, dhe më thonë, mësë mërë një hadith përveç se prej ati, prej cilit e mërë një dëshmin. Këta e kanë transmitu, përmendet kjo, kjo fjalë si hadith prej anirit sallallahu aleyhi wasallam, por nuk është isakt, është hadithi dovet, dhe do pësi shumë të madhët, dhe më thonë, Se njëni prej transmituesve aty, është e, që i thuhet me truk, dhe më thënë që hadithi i ti lihet, përëndaj disa pridjetarëve kanë thënë se është kë hadith me udu, pra nuk është hadithi sakt. Por duhet të analizohet si fjal, dhe, dhe më thënë nuk është hadith, është hadith i pa bazë. Por duhet të analizohet si fjalë, sepse kuptohet nëse bëhet fjalë për qështjit e dunjas, për dëshmi, në gjykat, për hak të njerëzve, për pasurije e kështë më radhë, dëshmitarë kuptohet se se cili për qështjit e dunjas e merë dëshmitarat të i cili ka besim, që do të këtë, do të qojë në ven hakun e ti, do të bëjë dëshmin në formën e duhur, edhe at njerit për do të thonë që je i kënaqur që ti e dëshmitar edhe i beson ë me, me kriteret atilla do të thonë duhet të jesh gjërashtur rigorozë për marrjen e diturisë fetare wallahu alem edhe do të thonë kështu thot autori rahimallahu pra duhet të shikosh nëse është pasuesi sunetit Ka dituri, ka një huri, është i besueshëm, saduk, atëhere merë dhe shkrunë prej ti për ndryshe e braktisat edhe e lë. Kështu kanë vëpru se lefët të më thanë se nuk kanë shkrujt dituri prej dikuit pa u vërtetu për këto aspektet. Më thanë edhe për aspektin e fetarisë, që është pasuesi sunetit, edhe për aspektin e moralit, që është besnik edhe nuk gjinjenë, edhe për aspektin e dituris. Më thënë mështjet, njeri i njerancë, ndo shta është fetare dhe besnik, mirë po, nga i njerancëa dhe mësdia, thot fjallë që nuk janë të sakta, edhe që binë prishja dhe shkatrim në fej. <coughs> mirë po, me gjithat, <coughs> thamë, te dietar të mparshëm për ai kanë kushtu kësaj çështje rëndësishme edhe ka kanë shkruaj libra të veçantë libra që kanë bënë me zërf dhe tađil do të thotë që kanë fol në imci për njerëzit sepse njeriu që është kompetent do të thon për të marr detyri prej tij duhet të jetë i vërtetuar ose që është bën i njohur me thirrje në hak edhe që s'vojë i njohur me dituri, siç janë dietar të mdhaj, ata nuk kanë nevojë për nuk kanë nevojë për teskiye, që dikush më lëvdu, si Kapruse ibn Buj, Suhrabia Hafidhullah këtu, ka thënë siç është Maliku, Auza'i, Ibnul Mubarak, Ahmed ibn Hanbal, elë ngjajsom nuk kanë nevojë më pyet dikan akat teskiye për ata. Edhe për në kohën tonë, Shekull Albani, Bëmbaz, po edhe Gjall Bia, për Gjallë dhe Shekhrëbia, për shemullë. Nuk ka nevojë mi gjithë të skija ati që të dvim dheri të përfundimi se banë me mërë dituri për ati. Më thanë është pa gjihadi i tyne, është pa davetje dhe lufta që e kanë bo gjatë gjithë jetës për ngritje në sunetit edhe në postjen e bidatit. Parë parasys se ka disa njerës që në këtë ko mundohen me fut dyshime, jo të drejtë për drejta, duke pretendu se i ka humbë me memoria, i ka humbë kuptimi, është plak, është dopsu, Këta, e kështë numerad. Kjo është shenjë për ta provu njëri ju, dhe më thënë nëse shese njëri ju ka bëndë sulme, sulme dhe mundohet mi po, më poshtë, njërësit e sunetit, atëherë, kuptohet se feja e ti nuk është në regullë. Këta e kam thënë shumë, shumë prej djetarve të selefit, të më thënë nëse e shetë dikan se e sulmon filanin, filanin kanë përmenjë prej djetarve të asaj kohë, edhe në kohën ton, kur shihet dikush që mundohet të i sulmoj e dhe të i rëzoj ata simbolet e daës se lefije, edhe simbolet e e u, ose udhhecësit e luftës për ngritjen e sunetit edhe rrëzimin e bidatit kuptohet se duhet të e, sulmohet edhe kritikohet fetaria e atij që e bën këtë këtë sulm. Ekta njerëz nuk kanë nevojë për tezqe, nuk kanë nevojë ta as më ard dikush me tregues se xherbia me të vërtetës njëri sunetit, edhe se ka detyri e merret detyri gati kjo është, domethan prej me ndjeletësisë ose prej buda lëllëkut dikujt që pas 40 vjet ose 50 vjet luft për sunet me pyt du më thotë për teskije për këta njerës du më thotën këta janë kjo është mënyra e parë e vërtetimit të besu e shmëris dikujt edhe mënyra e dytë nëse është dikush qësë është i njohur për e një dikush për këtyne prej këtyre djetarve edhe livdon edhe të regon se ashtë nivel të duhur të dituris edhe është pasu e si sunetit atëher pranohet fjala atyne gjithashtu nuk thuet se ta shështë plak i mon nuk i merët fjala por i pranohet fjala atyre sepse e, kemi përsërit shumë her besoj se përgjëtsia për t'i dhon të zki e dikujt është ndoshta ma e madhe se sa përgjëtsia për ta kritiku dikën. Më thanë, për të thonë për dikën që nuk merët dituri prej ti, kjo ka përgjithsi, duhet me pas argumente dhe baza dhe me qenë me sinceritet për Allahun Subhanehum vëtë ala. Mirë po, me thonë për dikën që banë me mërë dituri prej atin, do shtë aktuar shpërgjithsia dhe ma e madhe. Më thanë, duhet me pas kujdes se te kusi orienton njërësit, edhe për ndajë besojm me bindje se kta imamat dituris i kushtojn rëndësi këtij aspekti. Edhe e din, pra nuk nuk i japin taskje dikujt vetëm ashtu në veri, po i japin me baza edhe me njohuri. Po megjithat, njerëzit nuk janë gjithëdishëm. Do thonë ka mundësi me pas dikush dituri për doni detaj stes, edhe nëse i tregojnë argumentet, nëse tregojn bazat pëse nuk bën me marë për e dikujt, atëherë kuptohet se përparsi gjithmoni jepet argumentet. Mirë po kur djetartë e mdoj, pra e livdojnë dikan edhe gjykojnë se është kompetent për të marë dituri i prej ti, atëherë kjo është pra mënyra dytë e vërtit, vërtetimit të kësaj besueshmeri edhe lejes do të thonë për të marrë prej prej atij njeriu për të marrë diturinë dhe për të marrë fe. Kuptohet se pasuesit e sunetit, dietarët e sunetit nuk janë as në ekstremin e tolerancës, as në ekstremin e ekstremizmit, do të thonë në ekstremin e teprimit. Se në kohën tonë ka ka dalë një grup të cilët pretendojnë se janë pasues të sunetit, edhe i nxjerrin njerëzit prej sunetit pa argumente, edhe pa, pa drejtësisht. Edhe një prej rregullave të ty na është që kush nuk e ban bidadzin, bidadzi, edhe ajo është bidadzi. Edhe kjo është rregull që nëse thuhet në përgjithësi është gabim, edhe nëse mohohet në përgjithësi gjithashtu është gabim. Kuptohet se nëse bëhet fjalë për një bidatxi që është i njohur, dihet për luftën kundër sunetit, për luftën për bidatin e tij, për dëmtimin e ehli sunetit, kush e mbronat e lë vdon edhe i del në krad, do thotë, kuptohet se edhe ai është në të njëjtin gjykim, si ka thënë Sheikh Ibn Baz rahimahullah a i që i livdojnë bidat gjitë, a i thyrë për në bidat, dhe më thënë thyrë që njerëzit të afrohen të bidat gjitë, edhe kuptohet që dhe aj logaritet bidat gjitë, mirë pon që se bëhet fjalë për një njerë që ndoshta nuk e nje, nuk e di realitetin e ti, nuk thuet që edhe ky u bo bidat gjitë, sëpse nuk përbën, dhe më thënë të bdi, nuk e, e bën bidat gjitë bidat gjion. Kjo është sëqarimi që japin djetartë, pra kur bojat fjalë për një njëri që është bidatëzhi. Nëse nuk e njët dikus, duhet pa tjetër me asë qëru me argumente, a, jo vetëm me epse, por me së qëru me argumente se kë njëri është bidatëzhi, largohu për i ti, atëherë nëse vazhdon të alivdoje dhe të mbroje, atëherë i paskëngjitet ati. Kurse jo sigur ato që pobojnë në kitë ko, që kanë qitë një gjikimë, i cili nuk është i qarta është për bidatëgji, është për selefi, është për doptë në diturija, është për të fortë në bidatë. Mm. E kanë qitë vetëm njemen, sa Afika, që nuk, nuk e sëqaronë se qka ka përqilim, edhe për kitë nuk binë asë një argument. Pasle, kusë nuk e pranonën fjalin e tynë, të gjithë janë sa Afika. Me mira, du më thënë, si që kanë shprej vetë, me mira njerës pa jopë me mira, për kanë thëmë pa numërt në të gjitha vendet e botës. Atëher, kuptohet se kjo, e, kjo nuk është gjykim i drejt, edhe nuk është gjykim si pasë regullave të menhegjit të selevëve. Në të të në qofë se për di kanë vërtetohet se në zbidatë zi, edhe di kusë nuk e di gjendje në ati, i së qarohet. Ima Mahmedin e kanë pytë, kjo është, këto janë temat përseritura, por duhet gjithër të përseritem kër ndodhë mangësi në kuptimin edhe zbatimin e tyre. E kanë pyti ma Mahmedin se e kanë pa një njeri duke usheqru me bidatëgji, ka thonë, paralemroje. A i ka thonë, unë e kanë paralemru, ka thonë atëherë, pashën gjithi ati, du më thonë, dhe karite të njajtë. Dhe të pa, por paralemrimi edhe sëqarimi si bëhat me argumente. Jo me thonë, unë e po thonë kështu, edhe ti nëse nuk e pranon fjalë i e njësoj sigur, ai që unë e kam shpallu, ashtu. Duhë të duhet paralajmrimi edhe kritika, duhet tjetë e bazume në argumentet të qarta, edhe sidomos, sidomos, ala ma më shumë forcohet kur bëhet fjalë për dikën që është njohur me sunet. Duhë më thë njëri që është njohur në sunet, për ta shpallat se ka dalë prej suneti, duhet sqarimi edhe argumentimi tjetër edhe shumë herë më i fort. Do thon duhet të jetë sqarim si, si thot Sheikh Rabiya, do thot me argumente të qarta si dielli, s'ka nuk ka vend për e, tjetër lloj të interpretimit. Do thon nuk të jen argumente të qarta për të cilat nuk mbetet dyshim. Ather, psuhet fitnia edhe bëhet bashkimi, apo përderisa njeriu nuk silë argumentet atila pa tjetër se fanatikt edhe ata që kanë urejtje për ehlisonetin, dhe ta pasojnë mirë po njerës të sinqert nuk e pasojnë vetëm lafin e dikuj duhet pa tjetër tjetë i bazum në argumente Përënde ka dhe një qështje tjetër që diskutohet a bëhet kjo provë, provimi A bëhet me bidatë. Ajo e, kuptohet se me dietar të sunetit e kanë përmend shumë prej selefit që bëhet provimi. Do thonë çfarë qëndrimi ke për filan imamin ose çfarë qëndrimi ke për filan dietarin që është prej të sunetit, nëse është në rrugën e tij dhe ka mendim të mirë për ta, patjetër se ka, e, do thët, logaritet se dhe aja është në rrugën e sunetit, anë qovë se ka mendim të keqë, du më thënë se se nuk mundet me pas mendim të keqë për djetarin e sunetit, përvec se për shkak të menhegjit, saj djetarë nuk që, që shtojnë të, a, nuk ja kamit babën e dhe nonën, du më thënë ashtë, urejtja e bidatgjive për ehlë sunetin ashtë për shkak se ata thresin sunet dhe luftojnë bidatin, nuk është pë uretje për djetartë të sunetit ose thyrësit të sunetit a njështë bidatëgji por a vihet në prov për bidatëgji gjithashtu, si, si tham pak ma heret nëse ashtë prej bidatëgjive të njohur që është thyrës në bidat edhe që e lufton sunetin ose pasuësit të sunetit dhe a i vazhdon të mbroje edhe të justifikoj atëherë edhe a e logaritet bidatëgji si kuraj por nëse nuk është t'i njohur si që, që e s'qarum me heret Allahu alim dhe kjo ashtë përsi nuk është diçka ere të më thënë rigorositeti për njohjen e njerëzve për soshitjen e holsishme të njerëzve për t'i dit edhe gjithashtu pasja e qëndrimit të rept ndaj i Njerëz vetëdevju më dhe të bidatit nuk është diçka e re, do të thonë kjo kaqën menhezi i sahabeve, menhezi i tabiinëve, pasuesve të sahabeve, që është i bazuar në librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa predetarë kanë argumentuar me ajete, për shembull, Allahu ka thënë për zinan, ez-zani wa az-zani fajlidu kull wahidin minhumā 100 jaldeh eh pra zinaqarin ve zinaqaren secilen prej tyre rriheni me 80 skopinj e me 100 skopinj thot wala ta khudkum bihima rafa tun fi dinillah edhe mos ndjeni keqardhje apo solidaritet si më thon me ata do të thon keqardhje ndaj tyre për në fenë e Allahut sepse ky është ligji i Allahut edhe Domi prej zinasë është shumë i madhë, kuptohet, mirë po prap nuk mund të krasohet me domi në bidatit. Dhe të tatë që e ban bidatxia e, është shumë, shumë me ma madhë që njerëzit i largën prej fejës. Ka thënë Allahu pra, vala të khudhëkum, Bihima ra'fa të mfidinillahi, in kundum të minune billahi, wal jomil akhir. Në më thënë, mësë ndjeni keqarë dhe për ata, në fejnë Allahut, nëse jeni që besoni Allahut dhe ditës uh, gjykimit. Pa besimtari që e do, uh, besimtari që e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, që e do kuronin dhe sunetin, e do men hegjin e sahabave, nuk mundet tjetë, uh, dhe thëtë, i solidarizum me ata që e kundrësojnë kuranë me sunetin edhe që përhapin dhe vijime kurse e, Allahu ka urdhru për butësi edhe modestin ndaj besimtarve si, ka thonë Allahu u e khfid gjena hakelil mu'minin pra është urdhër për për për për nga mirin sërë Allahu në sëllëm edhe për të gjithë pasu e si të ti të më thonë bëhu modest ndaj besimtarve pra bëhu i butë, modest, i përullur, ndaj besimtarver. Pra njerëzit, pasuesit e dëvërtetës, me ata duhet pasur butësi, mëshir, afërsi, kurse me kundrështartë, pra nëse këshilohen edhe këmgullin në devimi në tyre, kuptohet se ka ashtëpërsi edhe e, prerje të asaj varës kancerit. Dëmë thënë, të gjitha Metodat e shërimit përdoren edhe për në trupin e njeriu, do të thënë përdoren gjiha metodat, pastaj më në fund ku nuk ka asnjë ku sihet se nuk bën dobi asnjë lloj i ilaçit, atëherë përdoret djegja ose amputimi. Do të thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Akhirul ilaji al-kayy." Do të thënë shërimi i ilaçeve i fundit është djegja nëse s'ka shërim, edhe a i njeri që është e, i devjume dhe thretë për devjim, a i është varë shumë e var shume damshme, shumë vdekje prurse, në trupin e umetit islam, edhe duhet përdore në të gjitha lohet e ilacit, duke fillu prejmat butave, e, duke shpresu se shërohet, por nëse nuk ka shërim, atërë pa tjetër duhet përdore edhe ilaci i fundit që është دييغو سان بوتيمي متوتيه ثقتي الautor رحمه الله واذا اردت الاستقامه على الحق وطريق اهل السنه قبلك فاحذر الكلام واصحاب الكلام o lgjidale, o lmirae, o lkjase, o lmunadhera të fiddin, thëtë nëse do të drejtohë është në hak dhe në rrugën e hlesunetit që kanë qenë parateje, atë herruhu prej kelamit dhe njerëzve të kelamit, kelamizdve, dhe largohu prej polemik polemikave, grindjeve, analogive, debateve, ose, dëmë thënë polemikave në fejë, thot fë inë nëstima'a ke minhum, wa illem taqbel minhum, jakda khushak ke fil kalb, sepse vetëm nëse i dëgjon ata, edhe nëse nukua pranon fjalt, të futë dysime në zemër. Wa kefabihi kabulën, edhe kjo mjafton pranim, si pranimi fjallëve të tyre. Fëtehlek, edhe kështu shkatrohesh, wa ma kanët zënda katun këttu, wala bidatun, wala hawa, wala dalala illa min al-kelami wal-gidali, wal-mirai, wal-qiyas edhe nuk këndodhur në zëndaka dhe mu thënë zëndik lëg asni her edhe nuk këndodhur në dënjë bidat o sëndënjë epsh, o sëndënjë devim përvecëse përshka këtë kelamit, edhe polemikave dhe grindjeve dhe analogive wa hië ebuabu l-bida'i, washukuki washëndaka, edhe kjo Këto, dëmë thënë, janë dyërt për cilave hyn bidatet, dyshimet dhe zëndet ta. <clears throat> dë thëtë në qofë se njeri edhe kjo në këtë pik pra imam Bërbehari i paralemron e, muslimant prej pasuës vetë bidatit, edhe sidomos ata që e kanë përhap ilmul Kelamin si e thonë, pra qi kanë përhap kelamin nëmëtin islam, ajo nuk është ilm, nuk është dituri, por është vetëm polemizime edhe ëm si thon teor teoratisime pa ndonjë bazë. Domthon teori të bazuar në hamendje, në krahasime të pa baza, edhe në do thot në ignorancë Ajo nuk është diturit Kurse diturit është ajo që ka ardhë prej Allahu subhanahu wa ta'ala Që ka ardhë në Kuran Dhe në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vësallem Mirë po këta njërës Për ta Për depërtu me Ignorancën edhe me devimin e tyre Kanë thonë se Ajo diturit Ajo diturit që bazohet në analiz Dhe analogi Krahasime Ajo sjel diturit binëse kurse për sunetin çka kam thënë, la ato uh, hadithet ahad nuk sillin detyri bindse, ajo eh, është detyri, jo është i sigurt. Por edhe për hadithet që janë mutawatir, edhe për Kur'anin, gjithashtu ka thënë, kam thënë, kuptimi i tyre nuk është i prerrë dhe deturia që del prej tyre nuk është e sigurt. Çka është e sigurt vetëm hamendja e tyre. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala është shumë i qartë ka treguar Vinë, dëmë thënë, kini kujdes Se qëfar argumenti Të fuqishëm ka pru Shekhe Rëbija, Hafidha Hullan, lidhja me këtë tem E ka prua jetin Që thotë Allahu Inhia, illa, esma, unse, mejtu, muha, entu, muha, aba, ukum Ma, enzal, Allahu, bihamin, sultan Dëmë thënë, për idhuit Ata e në vetëm e emra Që i keni e mërtu ju dhe bëvalartët juj Kjo është, dëmë thënë, së është diturik jo A një është prej hamendjes Ma enzëll Allahu bihamin sultan. Në thënë Allah nuk ka zbrit dhe një argument për ta. Atërë si mundet me qenë këto bidate të cilat i bazojnë analiza dhe polemika me, me jave dhe me muj, mujnë me bërë polemizime dhe krahësime e kësu për mi bind njërësit. Anë realitet nuk ka asë një argument për Allahut. Ma enzëll Allahu bihamin sultan. Në thënë Allah nuk ka zbrit dhe një argument. In jetë të bi'une illa vëndë. Dëmë thënë ata që ka pasojnë vetëm Hamendjet, mendimet e tyre Vëmë ata huel enfus Edhe ata që Kam qefë andjet e tyre Vëllë qatë gja e hum Mirrabbihim ulhuda Kurse udhëzimi u ka ardhë prej Allahut Për ata thot, Nuk e pasojnë udhëzimin Për e pasojnë hamendjet Edhe andjet dhe epshet e tyre Prandaj udhëzimi Drita Spëtimi, sqarimi janë ato që janë trashëguar prej pejgamberëve. Do thënë ajo që ka zbrit në librin e Allahut, edhe ajo që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çështjarun sunetin e tij. Këto janë, do thënë, udhëzimi dhe drita janë vetëm Kurani dhe Sunnet. Dhe Kurani i Sunnet dhe Suneti të komentuar vetëm sipas kuptimit të sahabeve. Nuk ka tjetër udhëzim përveç kësaj. Uh, sepse uh, doth, se që thot në pikën tjetër inshallah të të sëqerojnë pra ajo uh, që është uh, e vërtejtë është vetëm në pasimin e sahabëve, gjithashtu ka than Allahu subhanahum wa ta'ala uh, ata vëmen ju shakë këkirë rasulëm më badi ma të bajen e lahul huda të më thanë ku se këmë në rështon të dërguarin pasi është sëqerojnë dhëzimi vë jetë tëbi gajra sëbili lë mu'minim më thonë dhe pason rrugë tjetër nga rrugë e besimtarve, që janë sahabët. Dhe të nuk ka, atëhera aja është i devjumë, nuk e ka pasu udhëzimin, e ka kundrështu kuranën dhe sunetin, dhe nuk e ka morë rrugën e sahabëve. Në kitë aspekt, e, pra me kitë ashtë përsi, paralajmërohet kunder polemikës, edhe debatit dhe analogjis, për analogji të kota, që nuk janë me, me, me baza, për fjalë. Prandajse analogjia është një prej prej, do të them analogjia është saktë e bazume qiyas. Do të thonë fjala qiyas do të thotë krahasimi i një gjykimi ose i një çështje me gjykimin e një çështje tjetër për shkak të ndonjë skaku ose ose arsyes të përbasket. Do të them ajo që është ndaluar në Kur'an për shembull është vera edhe ska ku ndalesës është dejja. Ather, domethënë çdo gjë tjetër që de, që që de, që nuk është i përmendur në Kur'an dhe në Sunet, e ka të njëjtin gjykim. Kjo është krahasim ose analogji apo qiyas i saktë. Kurse këto analogjitë që i kanë bërë mbas të filozofisë kalamistat janë analogji të kota. Edhe polemika, gjithashtu debatimi, debati që është për me qëllim du më thënë për arritjen e dëvërtetës edhe bazohet në kuran dhe sunet, në bazohet liturit qartë, dhe kjo është debat i duhur dhe i lëvduar, kurse debati që i bazohet, du më thënë që i ka qëllim vetëm e, postjen e dëvërtetës, du më thënë, ose ndihme në ndaj, ndaj të kotës që i ka një riu, edhe nuk e ka bazën në kuran dhe sunet, aja është debati i qërtuar edhe i ndaluar. Për ndrysë e debatimi, me, edhe me njerës e devjum, dhe vijum, me dituri, ata që kanë dituri, kompetencë, fuqi në sunet, atyre u lejohet debatojnë, kurse njerësit që janë të dobot edhe në dituri, ose të dobot në aspektin e karakterit, edhe në që se filon me debatu, me dikan, filon me hi dysimet në zemrën e ti, aje për ta është të ndaluar debatoj, sëpse për shkak debateve të këtij lëndë disa njerëz kanë deviju. Por njerëzit që kanë dituri edhe fuqi, njohuri të mirë, iman të fuqishëm edhe të fortë në sunet, lejohet edhe madje edhe preferohet që të debatojnë me njerëz, domethënë për ta sqaruar të vërtetën edhe për ta ngritur të ngrit vërtetën. Kështu ka thënë Allahu, "Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati ya" Hie ahsen, ille ledhina dhalem u minhum, dhe më thënë mos polemizoni me ehlul kitab përvec se në mënyrën më të mirë. Pra, mënyra ma më e mirë e polemizimit edhe me ehlul kitabin ashtë që të polemizohet me argumente edhe me sjellje të mirë, me fjalë dëvërtetat, sakta, sjellshme dhe të bazume në argumente. Kjo është mënyra e mirë e polemizimit ille ledhin e valemumin hum përveç atyre që kanë bo zullum pa drejtsi du më thana ta që nuk e pranojnë të vërtetëm këm gullin batilin e tyre dhe e shtojnë armitsin dhe i të vërtetës edhe kjo vlenë edhe për bidat gjitë gjithashtu du më thanë që vse një njeri ka dysime ose devijime polemizohet me të në mënyrën matë mirë, isë qërojnë argumentet Për nësë është për atyre që janë nëzullum qarë, dëmë thënë që nuk e pranojnë të vërtejten, edhe thrasin në batin, për ata ka është fërësi, si, si që s'jarum në argumentet tjera. Për ndryshe për nga mërtë, kanë polemizu me pokujtë të tyre, si që thotë Allahu, se popullinu hitë kanë thonë, thotë kalu janu huqët gjadeltena, fë e këtër të gjidelena, o nuf, ke polemizu shumë me neve shumë, e Fëti nga bima ta idunajnë kunte, minë së sadiqin, atëherë bjerë nga atë që ka pëna, me të cilin pëna kërcënon nëse je, vërt, që, e thot, që e thuat vërtetën, më thënë si dhe atë dënimin që ka pëna kërcënon. Kjo është, do thëtë, edhe për nga mellisë të lëllohan e sëllim, kuptohet se ka polemizu, edhe ju ka sëqarru po, i ka sëqarru po politi, mirë po, Atë në fillim nuk kanë tranu, pastaj e kanë pasna usmica, e kanë pranu të vërtetën. Se do të thënë njeriu që siç thosh, ka kompetencë, që ka dyturi, njohuri të mirë të vërtetës, edhe njohuri për dyshimet edhe manipulimet e bitaxive, atëherë duhet të polemizojë edhe të largojë dyshimet e tyre. Të paktën u largojnë njerëzve tjerë që dëgjojnë. Domethënë, nëse përhapet një bidatë ose një dyshim, njerëzit që kanë detyrie kanë obligim ta sqarojnë atë dyshim, edhe të tregojnë argumentet që rrëzojnë atë dyshim. Kjo, të paktën, jo për atë që e fოთ dyshimin, por të paktën për musliman të tjerë që dëgjojnë. A përndryse në përgjithësi muslimant nuk duhet të shkojnë të polemizojnë me Me njerës e batilit Për kundra zi duhet të largohen për e tyre Se shifë Të thotë për nga meri sallallahu a.s. Qfar këshile ka gënë Për musliman për gjithsi Kur dëgjojnë për dëgjallin Ka thonë me hik Ndrejtim të kundërt thon, Nëse dëgjallin se është një drejtim Nëse dëgjallin se dëgjallin kam rridi Kun ka lindja Ti duesh me hik ka përëndimi Edhe nëse dëgjallin se vjen nga jugu Ti duesh me hik në veri por ka të regu për nga Meri s.a.ll. për një njëri Medine që është i fuqishëm të të turi për të turin sunetit ka thonë se dhët dale një një njëri për i Medines edhe dhët i thoje se ti e dë gjalli për cilin nga ka të regu për nga Meri s.a.ll. dhe dë gjalli ban, e banat dysimin më të fuqishëm dhe thëtë sepse Allah ujë ka thonë mundësi që e, të rinjale njerëzit du më thënë jepë Ja ja pat mundsi me atë që i siell këto dyshime të fuqishme. I ka dhënë Allah mundsi, do të thotë se ai e urdhron qiellin, e, e urdhron siun që të biere ose e urdhron që të ndalet edhe të bëhet fatsi. Kto janë dyshimet fuqishme. <clears throat> edhe këtë person e merr gjithashtu e vrasin, pastaj ai erinxala, erinxala laus, natale, dhe ati, e ringjall Allah subhanahu wa taala, dha ti i shtovet edhe më shumë bindje edhe thotash edhe ma shumë jam i bindur se ti e dëgjalli të më thënë njëriu që ka dituri edhe fuqin dituri ajo është mundet me polemizu me njerës që sjelin dyshime kurse shumica e njerësve duhet largohen prej njerësve dyshimeve duhet largohen prej bidatëgjive edhe njerësve devijum dhe mos t i t të i të gjojnë fjalët e tyre së ka thon, vetëm dëgjimi prej thyre, edhe nëse nuk ja pranon fjalën. Ti thon nuk i e pranoi fjalën tek ti, por dyshimet hin në zemër. Edhe kjo mjafton që ja që do të thotë se ja ke pranuar fjalën, pasi ka hin dyshimin në zemër, edhe ai dyshim vetëm lviz në zemër nëse nuk i vjen ilaçi shërues me të vërtetë që e pastron edhe ta detoksifikon dhe më thënë nga kjo toksin e, e damshme, zemrën, atëherë zemrë ashtë katrohet. Edhe, përndaj ka thënë se zdo devim zendeka, që vjen edhe si përfundime dhe kufri, edhe zdo bidatë, zdo dyshim, ka ardhë vetëm përshka këtyre polemikave të njerësve jo kompetent. Shikon, njer, njeriu që është jo kompetent, kjo është kshilë për ata vlezer që te projnë me... me me polemizime në për rjetet sociale, ose në takime, ose mësë takime, nuk e di unë, nuk e di unë, ka shumë prej vlezërve që duon të ndihmojnë të vërtetën, mirë po, nuk e kanë pregaditjene duhur, dhe ka dy, dami është në dy aspekte, nuk e di unë, dy dami është shumë të mëdha, aspekti i parë është që hinë dyshimin zemër, pasi ti nuk je i pregaditur me diturit mjaftueshme që ti dysh gjitha gjitha dushimet që i sielin edhe aspekti i dytë është se ti e postron dë vërtetën për para tjerve dhe më thënë ti ati paracitës si si përfacu e si hakut edhe kur dështon me sëqaru hakun atër të njerëzit dhe më thënë postrojët e vërteta bje e vërteta edhe ju bëm dame dhe tjerve edhe kjo është Kjo është përgjëtësi shumë e ma, dhe përndaj njeri ju duhet e, tjetë shumë i kujdeshëm edhe shumë të largohet prej njerëzve të devijimit dhe dysimit. Më tu tje ka edhe pika tjera që lidhen me këtë temë, po të të vashtoj një qalla në mësimet e ardshme. E lusim Allahum që të në forcoje në hak dhe të në mësoj atë që në bëndobi në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ma largoj e prej asaj që na bën dëm wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdih wa rasulih nabina muhammed wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin